Розділ восьмий. Іспанці. Величевий корабель, якому дозволили так спокійно увійти під чужим прапором у Карлайльську бухту, був іспанським капером, що прийшов поквитатися за деякі борги берегового братства і помститися за поразку, якою завдало англійське судно Pride of Devon двом галеонам що визли скарби в Кадіс. Сталося так, що галеоном, який втік у більш-менш пристойному стані, командував Дон Дієго де Спіноса і Вальдес, рідний брат іспанського адмірала Дона Мігеля де Спіноси, запальний, гордовитий і нерозважливий чоловік. Розлючений своєю поразкою, яку по суті він сам же накликав на себе, Дон Дієго поклявся провчити англійців так, щоб вони надовго запам'ятали, з ким мають справу. Запозичивши дещо з досвіду Моргана та інших морських розбійників, він вирішив влаштувати каральний напад на англійську колонію. На жаль, поблизу не було його брата-адмірала, щоб стримати, коли в Сан-Хуані, в головному місці Пуерто-Ріко, він споряджав з цією метою судно Сін Об'єктом для нападу Дон Дієго обрав острів Барбадос, який через зручні для оборони природні умови не так пильно охоронявся. Обрав він цей острів ще й тому, що за повідомленням шпигунів там знайшов притулок Pride of Devon, а йому хотілося, щоб помста мала якийсь відтінок торжества справедливості. Вибрав він і момент, коли в Карлайлській бухті на якорі не стояло жодного військового судна. Дону його пощастило. Корабель не викликав ні найменшої підозри, аж поки не відсалютував по форту майже впритул бортовим залпом з двадцяти гармат. П'ятеро наших очманілих героїв спостерігали, як великий корабель, Огорнутий хмарою диму, поволі просувався вперед Піднявши грот для полегшення маневренності І йдучи в крутому бейдевінді Він наводив гармати лівого борту На непідготовлений до відсічі форт Тільки коли відгримів другий залп Полковник Бішоп отямився раптом від заціпаніння І згадав про свої обов'язки в місті несамовито били в барабани, лунав звук сурми, наче була потреба ще додатково сповіщати про небезпеку. Як командир барбадоської поліції, полковник бішоп мав бути на чолі свого нечисленного війська в тому самому форті, який зараз іспанські гармати перетворювали на купу руїн. Згадавши про це, він бігцем подався туди, незважаючи на свою огрядність і спеку. Охоронці побігли слідом за ним. Блад повернувся до Джермі Піта і понуро усміхнувся. «Ось те, – сказав він, – що я назвав би вчасним втручанням у нашу долю. Хоча, – додав він, подумавши, – сам біс не вгадає, що буде далі. Коли гримнув третій залп, Блад підняв пальмовий листок і обережно прикрив ним спину свого товариша. Потім, на подвір'я за частоколом, задихавшись і обливаючись потом, влетів Кент у супроводі доброго десятка робітників з плантації. Всі були охоплені панікою. Кент завів їх у низенький білий будиночок, і за хвилину вони вибігли звідти з мушкетами, кортиками та патронташами. На цей час... Групами по двоє-троє почали сходитись засуджені бунтівники, які, побачивши, що їх ніхто не охороняє і, відчуваючи загальний переполох, покидали роботу. Коли на швидкоруч озброєний загін кинувся до воріт, Кент затримався на мить, щоб розпорядитися рабами. «У ліс!» – скомандував він. «Біжіть у ліс! І перебудьте там, поки все це скінчиться, і ми переколимо тих іспанських свиней!» Сказавши це, він кинувся за своїми людьми, які мали приєднатися до тих, хто збирався в місті, щоб дати відсіч іспанському десанту.